<laughs> . Jäkligt välkomna kära lyssnare, vi är tillbaka efter en veckas uppehåll Är Spelstationen Podcast äntligen här igen från våra munnar till era öron Det här är avsnitt 005, jag är programledare David Wallström Och med mig som alltid har jag på andra sidan tråden Joel Brage Jajamän, du blev lite ställd där, du fick presentera dig själv på en gång Ja, det var ovanligt, du brukar ju sköta den biten åt mig Ja, jag tänkte, nu kastar jag en... Skruvboll här så får vi se om han Nappar på det Jag tog initiativ, det måste du ju påstå Absolut, det är oerhört Kompetent skött måste jag säga Hur är läget Joel? Jo det är fint, solen skiner Allmänt bra väder, själv då Jo det är samma här, det börjar Komma lite moln och sånt där, det ska ju tydligen regna Men ja Det är väl inget att klaga på, jag har ju semester Så jag skiter i vilket. <laughs> Det blir mer tid att sitta in och spela Ja, och det behövs Men det kommer vi till sen Ska inte gå händelserna i förväg Ja, innan vi sparkar igång Med det vanliga programmet Så kan vi passa på att nämna den Anledningen egentligen till att vi har väntat en vecka Med podcasten Det är ju nämligen så att PSSverige.se har fått ett syskon Eller hur? Ja, det stämmer bra det. Ja, det är nämligen så kära lyssnare att vi har i dagarna startat upp X1Sverige.se som alltså är sista sajten till PS-Sverige men som fokuserar helt och hållet på Xbox One. Eh, och det här är något som vi har planerat under en tid så det känns väldigt kul att vara igång. Eller vad säger du? Ja, det gick oväntat fort faktiskt till det planerandet. Ja, när vi väl kom igång med det så... Visslade bara till och sen var vi live. Ja. Förutom några problem med designen på sajten och sånt där så tycker jag att allting har gått väldigt smidigt. Ja det måste jag säga. Vi hittar ju en bra design nu. Alltså ja. Vi ska köra på. Absolut. Och, ja så alltså x Sverige. Där kommer ni kunna läsa allting som har med Xbox One att göra. Vi har redan nu ett gäng recensioner uppe på sajten. Samtliga är faktiskt signerade Joel. Ja, det stämmer bra. Det eh, har slumpat sig så att det har blivit så. Eh, vi har recension på Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, Titanfall och Valiant Heart som vi kommer att prata lite mer om längre fram. Eh, flera recensioner är på gång, och eh, ja, vi kommer jobba för att eh, leverera lika bra teckning av Xbox One som vi gör av PlayStation-konsolerna på PS-Sverige. Så eh, vi hoppas att ni ska gilla den nya sajten också För det gör vi Jaha. <laughs> eh, Så det är därför vi har eh, tagit lite längre tid på oss än vanligt med den här podcasten Som nu då alltså kommer att täcka in både Playstation och Xbox-nyheter Men vi kommer att behålla namnet Det eh, är viktigt att påpeka men podcasten kommer ju täcka både Sonys konsoler och Xbox One och i mera Ja, exakt Så ja, det var väl lite kort om det Vi sparkar igång med veckans nya titlar Från Playstation Store framför allt det, De är lite lättare att hålla koll på Och det är faktiskt ett helt gäng titlar ute den här veckan Och vi drar väl raskt igång helt enkelt till ja, det jag. ja, till PlayStation 4 har vi Air Conflicts Vietnam Ultimate Edition, som dock inte är tillgängligt till i Sverige, ser jag nu. Eh, varför vet jag inte, men det är flyg Action simulator gissar jag av namnet. Jag tror det utspelar sig i Vietnam också. Ja, det känns väl inte som någon <hör> högåtta. Eh, vi har också Another World 20th Anniversary Edition. Det klassiska sidescrollande plattforms-äventyret. Som kommer till PS3, PS4 och Vita. Eh, och det är faktiskt crossbuy på det. Så köper du en version så får du alla tre. Eh, det är faktiskt ett spel som jag körde rätt mycket när jag var yngre än var Ja, jag kommer ihåg att jag har spelat det ganska mycket också. Det var imponerande när det kom framförallt den här avancerade grafiken. Absolut. Så eh, ja, den ser ut att kosta runt... 90 spänn ser det ut som Så det är ju en ganska bra deal för tre versioner Av samma spel eh, Sen ska vi se, vi går vidare Blue Estate har vi också Vet du vad det här är Joel? Jag har hört namnet och vad jag läser så är det någon form av Shooter Ja, det är tydligen en väldigt Annorlunda shooter som använder sig Av den rörelsekänsliga Handkontrollen till PS4 Alltså DualShock 4 För att sikta och skjuta med istället Det är en rälsskjutare men utan ljuspistol kan man säga. Som jag har förstått det. Eh, ser väldigt besarrt ut. Lite så här pulp-känsla. Lite, alltså lite grindhouse-aktigt nästan. Okej, okay, det eh, låter helt klart intressant. Ja, eh, kommer även till Xbox One. Eh, jag tror den här veckan. Eh, och där använder man ju Kinect för att styra istället. Eh, ytterligare ett spel som kommer till. Både Xbox One och PS4- och även PS3 tror jag. Det är Sniper Elite 3. Som blir tillgängligt digitalt nu på fredag. Eh, ja, det är, det är mer krypskyt, kryp, krypskjutande helt enkelt i Afrika under andra världskriget. Eh, ja, vi, vi inväntar recensionsexemplar. Eh, så vi kommer förhoppningsvis kunna bjuda på recensioner under nästa vecka någon gång. Om vi har tur. Ja, det får vi hoppas på. Ja, eh, sen har vi till PS4 That Trivia Game som jag inte har hört talas om men det låter ju som ett frågesportspel eh, och ja, det är väl allt vi har att säga om det Ja, jag har inte mycket att tillägga där Nej eh, Härnäst har vi en titel som jag är mycket förväntansfull på och ser fram emot, det är Transformers Rise of the Dark Spark som kommer till både PS4 och Xbox One Eh, och det är, ja, det är senaste delen i Cybertron-serien Fast eh, det är både uppföljare på den serien Och knyter samman med den nya filmen eh, Transformers Age of Extinction Som kommer om ett par veckor 10 juli tror jag till och med då. Ja, så det är väldigt snart eh, Och jag vet inte riktigt hur jag känner inför det För jag gillar Cybertron-spelen väldigt mycket Men jag är inte jätteförtjust i Michael Bays filmer jag är snarare motsatsen. Jag är inte så förtjust i spelen men jag älskar filmerna. Ja, då är det ju uppenbart vem det är som har rätt av oss två. Men... <laughs> Nej, men... Och, och sen samtidigt så är det inte High Moon Studio som sköter utvecklingen den här gången utan det är... Nu ska vi se Terminal Reality tror jag det är. Om jag inte minns helt fel. Och... Ja, men det... Det kan säkert bli bra ändå. Det är ju en riktig studio Så... Jag har höga förväntningar ändå, för som sagt jag gillar de tidigare spelen väldigt mycket. Eh, och sen har vi till PS4, PS3, Xbox One, eh, veckans, ja, egentligen inte största titel, men kanske mest uppmärksammade titel. Eh, Valiant Hearts The Great War från Ubisoft. Eh, och det kan vi prata om, för vi har båda recenserat det faktiskt. Ja, du recenserade på Playstation 4 och jag tog Xbox one versionen Ja, och eh, vi var faktiskt ganska eniga i våra betyg. Vi har gett eh, 9 av 10, båda två. Om jag inte läste fel på din recension. Nej, det stämmer bra Nej, det. Jag det. Lite osäker <laughs> Det är betyg som jag tyckte det var väl värt faktiskt. Ja, absolut. Det, är, det här är ett första världskrigsspel i 2D med handritad grafik. Där man nästan inte använder vapen överhuvudtaget Det är några få tillfällen Alldeles fantastiskt spel Skulle jag vilja påstå Jag vill inte säga för mycket om det För jag vill att ni som lyssnar ska köpa det istället och uppleva det själva Väldigt gripande historia Med bra karaktärer Och fantastisk presentation överhuvudtaget Ja, det håller jag med om. Alltså, det är ett spel som inte. Det är inte spelet rättvist Man bara kolla på screenshots på det Utan det är något som bör spelas så anser jag. Absolut, det bör upplevas för att man ska förstå hur, hur läckert det faktiskt är. Eh, så det är väl. Nu är vi mitt i listan fortfarande. Men jag skulle väl ändå säga att det är min rekommendation om du bara ska köpa ett spel den här veckan. Ja, min också. Och det kostar inte så farligt mycket, eller? Nej, precis. Det kostar runt 150 kronor. Så det är inte speciellt farligt alls. Men vi går vidare. Vi har en hel del andra releaser kvar att gå igenom också. Nu kommer vi in på PS3. Då har vi som sagt Another World 20th Anniversary Edition. Vi har Dynasty Warriors Gundam Reborn. Som alltså är ett, en ny del i Dynasty Warriors Gundam-serien. Som alltså är crossover med den populära japanska mangan och animen Gundam där det är stora robotar som dödar varandra istället för samurajer eller soldater i kinesiska armen rättare sagt ja, det finns väl inte så jättemycket mer att säga om Gundam, kanske? Nej, jag har, aldrig, jag har inte koll på Gundam faktiskt mer än att jag har ett namnet Nej, det är samma här ungefär eh, sen har vi ju ett av Årets största titlar på racingfronten. Det är Grid Autosport. Till PS3. Som blir tillgängligt från och med fredag. Det sitter jag och spelar just nu. Och jag ska inte säga. Avslöja för mycket än. Men. Det är ju ett racingspel. Från Codemasters Racing. Som går. Mer åt. Deras klassiska. Toka Touring Car serie. Än. Vad GRID 2 gjorde förra året. Eh, ni kommer läsa, kunna läsa mina intryck. På PS Sverige ganska snart. Eh, och du är inte så jätteintresserad av racing. Så jag gissar att du inte har så mycket att tillägga. Nej då har jag inte det överlåt jag vill till dig. <laughs> eh, nästa spel på listan. Också tillgängligt från och med den 27. Ett annat, en annan titel som jag håller på att recensera. Som jag faktiskt... Bokstavligt talat startade upp precis innan vi började spela in den här podcasten Så jag har hunnit spela ungefär 10 sekunder Det är One Piece Unlimited World Red En lagom kort titel där Ja Ja det är baserat på mangan One Piece Den populära piratmangan Och ja det känns ganska lovande än så länge De få sekunder jag har hunnit köra Ja, jag bara, av vad jag läser har jag bara hört bra saker om det faktiskt. Ja, det är lite så här som har smugit under radarn för många, tror jag. Ja. Det är ju ett rollspel som jag har förstått det, men med lite andra element inbakade. Som sagt, jag har bokstavligt talat hunnit spela några sekunder än så länge, så jag ska inte uttala mig för mycket innan jag vet. Nej, men... det ska ju ska finnas koupp i det här spelet också online. Ja, just det. Och det spelet kommer även till Vita. Det är faktiskt cross-save. på, de, på eh, Mellan de versionerna. Så om man köper båda. Så kan man flytta sin spårfil emellan. Vilket låter väldigt trevligt. Eh, vi traskar vidare. Party Squad ute till PS3 nu. Eh, har funnits ganska länge till PS4. Och jag tror till Vita också. Eh, och jag tror det är något halvfärglat pusselspel pusselplattformar eller något, jag har faktiskt ingen aning Det är en remake av ett spel som kom på Super Nintendo, om inte minns fel <laughs> okay, Det alltså... fanns, fanns även på Amiga och sådana gamla plattformar ja, Okej, okay, så det är en gammal klassiker då Ja eh, Bilden här på eh, europeiska Playstation-bloggen har ju en morot med solglasögon på sig i alla fall, så det <laughs> kan inte vara helt dåligt, det är alltid positivt det ser väl ut som att det är en målflagga eller en raket med schackmönster på. Lite svampar, en helikopter av något slag och ja, lite allt möjligt. Så vem vet det kanske kan vara något. Ja. ja. Sen har vi då Sniper Elite 3, Transformers Rise of the Dark Spark och Valiant Hearts till PS3 också. Till Playstation Vita har vi Another World och One Piece Unlimited World Red. Så ja, en ganska solid vecka ändå många många spännande titlar. Ja. Eh, eh, lite PlayStation Mobile spel finns upp lite DLC till olika till de olika plattformarna. Vi har ju eh, Killzone Shadowfall får ju sitt eh, Intercept Online Co-op expansion pack. Alltså... Den nya expansionen som tillåter co-op i Shadowfall. Så det kan ju vara trevligt om man är intresserad av det. Ja, det är många som har gått väntat på den här har läst. Ja, det är ju mer samarbetsbaserat då. Man ska försvara sig mot horder av vannstormande helgast. Så ja men det låter väl lite, lite spännande får man väl ändå säga. Och uppdateringen till Resogun har ju släppts också samt den första expansionen. Precis. Eh... Och i uppdateringen kan man ju faktiskt göra sina egna skepp nu. Och ladda ner andras faktiskt. Ja, och det har väl varit ganska många skepp som man ja. har sett det första. Ja. Jag, förvånande. Ja, men jag har även sett folk som har gjort Flappy Bird till exempel. Vilket är lite trevligt. så. Det, jag har inte kollat in det själv än, men jag ska definitivt göra det. Det som var kul med detta är att det är sprite-baserad editor så att du, du kan göra typ all klassisk 8-bitars grafik till skepp. Det är folk som har gjort mega man och Contra och allt möjligt såg jag. Det är väldigt trevligt. Du får ja. vi se hur länge det dröjer innan olika spelutgivare börjar plocka bort Ja. <laughs> för att det är varumärkesintrång och liknande. Det kommer säkert hända. Ja det brukar vara så ja. eh, Vi har ett par nya titlar som är tillgängliga i Sverige nu Som inte har varit det tidigare, tidigare. How to Train Your Dragon 2 till PS3 Tillgängligt från och med fredag Och eh, Shin Megami Tensei Digital Devil Saga En PS2-klassiker som nu är tillgänglig i Sverige också Det pratade vi om förra avsnittet tror jag Ja det gjorde vi nog men då var det nog inte tillgängligt då Nej <laughs> eh, Ja Eh, veckans Deals eh, Resogun är prissänkt eh, Det är också Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Jag Måste nästan ta ett andetag För att få med hela den titeln eh, Och eh, Walking Dead Säsong 2 Säsongspasset till både PS3 och Vita Är rejält prissänkta Så eh, Ja Lite trevligt där också. Och sen är det faktiskt en ganska stor rea också. Ja, det var ju hur mycket som helst. Ja, fast. fler titlar än, <laughs> än, jag, än och, jag kan nämna här. Ja, men vi kan nämna lite kort. Eh, Carnies Carnum Edit, alltså Bully. Är prissänkt. Eh, Assassin's Creed 3 Classic Edition. Eh, jag måste nämna det, bara för din skull Joel. Ben 10 Omniverse 2. Ett av de absolut sämsta spelen Som någonsin har gjorts Är prissänkt Och jag har väntat så länge på den här dagen Ja du har gjort det jag, ja. jag, jag tycker faktiskt att du ska köpa det och spela Bara för att jag ska kunna säga Att jag hade rätt så att du själv ska inse Hur uselt det är jag står fortfarande fast vid att det finns inget sämre spel på PS3 än Last Rebellion. Det är för att du inte har spelat Benten Omniverse 2. Nej, det kan 2. inte vara sämre, det är omöjligt. Jag utmanar. Okej, alla lyssnare. Jag utmanar Joel nu att köpa Benten Omniverse 2 och spela det fram till nästa vecka. Och återkomma med lite intryck. Vågar du anta det halva äh... priset får du nu? Och Vad kostar det? Jag har inte kollat upp det, så jag inte för sig. <laughs> det kostar 14 euro, vilket borde bli knappt 150 kronor, plus ytterligare 10% rabatt om man har Playstation Plus. Åh, det har jag ju. Ja. Fast, alltså detta känns jobbigt nu. Ja, kom igen. Visa att du vågar nu när du har... Slått dig för bröstet Jag och kan jag ju ge Men sen att jag har Platinum i Benten Om nu var det två år har inte du? Nej och det får du jättegärna göra i så fall Ja om du Om du köper det och eh, Faktiskt lyckas spela det Tills att du tar Platinum Då, eh, då får, om, om du lyckas med det Så kommer vi på en utmaning till mig Som jag får göra också Okej, det är ju lätt för dig att säga innan. Ja, men du får ju komma på någonting. <laughs> ja, ja, men det kan jag inte komma på så spontant. Nej, nej, nej. Du vi, ju, ta nästa jag kan komma på det till nästa vecka i så fall. Eh, fler spel med rabatt. God of War Collection volym 2, Grand Theft Auto 4, Hitman Trilogy HD. Hela samlingen där för knappt hundra spänn. Det måste ju ändå kännas som ganska värt... Eh, L.A. Noire Complete Edition, Mafia 2, Medal of Honor Warfighter. Eh, vi har prototype, vi har, eh, vi ska se, SSX. Vi har Ratchet and Clank Trilogy. Och till Vita och PSP har vi prisänkningar på Little Big Planet Vita, Dust Force, Rainbow Moon. Spelunky, Walking Dead, första säsongen och så ett gäng PSP-titlar, Locko Rocko 1 och 2 bland annat. Det är väldigt mycket, vi ska inte fortsätta rabbla i onödan. Nej, de kan ju, gå in, kan ju gå in själva och läsa. Ja, precis. Det är ju väldigt enkelt. Vi får inte underskatta någon så mycket. Nej. Eh, och vi kan ju nämna också att eh, veckans Deals with Gold på Xbox One eh, handlar om Rise, Son of Rome. Eh, som är prissänkt som kostar ungefär ja, vad blev det? det det. 380 spänn eller 350. Ja, precis. Om man använder ett eh, amerikanskt Xbox-konto då. Det kostar ungefär 50 dollar nu istället för 60 Och eh, eh, Säsongspasset är nedsatt från 20 dollar till 10 dollar eh, Ja det blir typ 60 spänn Ja precis eh, Jag håller på att spela Rise nu Och jag tänkte att jag ska recensera det på x Så snart jag hinner Helt enkelt Det är många titlar just nu eh, Ja du har ju, du har ju mer än jag att göra faktiskt Ja för en gångs skull det är uppvärmningen för hösten nu. Men kan jag kan ju nämna i alla fall att jag är ganska positivt överraskad av Ryzen då. Stiderna är väldigt informiga som många har påpekat. Men framförallt är det storyn som har imponerat på mig betydligt mer än vad jag trodde att det skulle göra. Faktiskt förvånansvärt bra handling och bra karaktärer med. Ja, jag har som sagt inte spelat det men jag får ta och ge den chans. Ja, absolut tycker jag. Ja, det var allt för veckans nya titlar Som sagt, det är lite svårare att hålla koll på Xbox-titlarna För de kommer lite, lite när som helst Men vi kommer bli bättre på det i framtiden, det lovar jag mm. Så nu hoppar vi in på lite nyheter istället Det har ju avslöjats vad det kommer för exklusivt PS-Playstation-material till Destiny Eh, och det kommer bland annat handla om Ett unikt strike mission På mars eh, Det kommer vara lite nya rundskep Lite nya vapen och nya kläder Och liknande eh, Och det sägs att det här materialet kommer att vara Playstation exklusivt fram till Hösten 2015 Så förmodligen rör det sig om ett års Exklusivitet Ja det har de sagt det till och med tror jag okay, Ja det kan de ha gjort eh, Så det är trevligt för alla som tänker spela Destiny på PS4 det tänker ju vi göra. Ja, självfallet. Förmodligen och förhoppningsvis även på Xbox One. Så att vi ja. kan täcka upp marknaden så mycket som möjligt. Ja, Sleeping Dogs ryktas om att det kommer till den nya generationens konsoler. Det läckte ut här härom veckan en, hos en återförsäljares hemsida att en... PS4 och Xbox One-version var på gång Sen har vi inte hört något mer Så det är inte bekräftat eller dementerat än Men det vore ju absolut trevligt Det är mycket bra spel som faktiskt är underskattade tycker jag Jag tycker det är fantastiskt bra Jag har spelat igenom det två gånger Både på Xbox 360 och PS3 Så det skulle jag absolut kunna tänka Att ta en vända till på Vi fortsätter Kanske viktigaste nyheten som, <laughs> jag vet det är. som avslöjades I ett litet montage På E3 men som har bekräftat i efterhand Det är nämligen så att Den mästerliga danslåten The Fox Av norska Ylvis Kommer att finnas med i Just Dance 2015 Vilket gör att jag givetvis redan har Sagt till Joel att du rör inte det här spelet För det ska jag ha <laughs> <laughs> Och ja det är egentligen inte mycket mer än så eh, Bara tanken på att Stå framför knäkten och Skaka loss Och köra alla Och allt annat i den där Fantastiska låten Gör att jag blir alldeles varm inom inombords av glädje Det är nya Gangnam, -st Gangnam Style Så enkelt är det Ja det är, det är lite så faktiskt Även om det förmodligen inte kommer komma upp I de två miljarder Youtube views som eh, Gangnam Style har det är sinnessjuka siffror Det är till och med mer än dina videorecensioner Ja, det är lite mer Det kan jag ju nämna till dig, det kanske inte du vet Att Sai som gjorde Gangnam Style Hans nya singel Hangover Är ju featuring Snoop Dogg Va? Det måste jag kolla in Jajamensan, så alltså, får jag kolla upp efteråt Den är ganska schysst faktiskt Både David och jag är stora fans av Snoop här. Ja, jag är ett gigantiskt <skratt> Snoop-fan Nej, det är mer jag som är. Ja, lite mer så. Jag är väl större fan av Sai i så fall. <laughs> vi taskar vidare. Det är ganska mycket Xbox-nyheter den här veckan, får vi väl erkänna. Men många av dem går in på båda konsolerna, egentligen. Men det har lite om juli-uppdateringen till Xbox One. Och bland annat så kommer vi att kunna. Snappa achievements eh, För de som inte vet Snap är en funktion som gör att man Liksom Trycker dit en sidopanel På skärmen när man spelar eh, Till exempel om man sänder via twitch Och om Hel man kör Ett party och chattar med folk Precis och man kan, och man kan även Köra videochat med skype eh, Med snapp Ute på sidoraden om man säger nu kommer man alltså kunna lägga upp Achievements där Så om man spelar till exempel Rise Son of Rome och man är ute efter att ta Alla Achievements Då, kommer de, då listas de I den här spalten Och uppdateras i realtid som, Nu har jag inte koll på achievementlistan, Men säg att det finns en för att döda Tusen fiender Nu finns det säkert inte någon sån simpel Men vi säger så här Att man ska hitta alla samlar Föremål i spelet helt enkelt eh, Och då har man en lista som uppdateras Varje gång man hittar en ny Och visar hur många man har hittat Och hur många man har kvar eh, Och om Joel sätter sig att spela Forza Och ska ta den svåraste achievementen där Då kan han flytta upp den högst upp Så att han ser den hela tiden Och hur, han, ja, hur långt han har kvar innan han tar den helt enkelt man kommer ju även kunna söka direkt på en Archivement i den här snabbpanelen och få hjälp via Youtube och sånt. Precis. Så det känns som en väldigt smart funktion istället för att behöva sitta med en wiki på surfplattan eller på datorn och byta emellan. Utan man har allting samlat på tvn. Så det, det ser jag fram emot. Jag tror det kommer bli riktigt bra. Framförallt för alla som är Achievement Hunters Ja, det är jag ju i sig inte jättemycket Men Ja, men du är ju Ja, det är mer trophies Jag har inte fastnat i Achievement Träsket än faktiskt Du har ju bara haft din Xbox One i en vecka Ungefär så Ja Det kommer det tror jag. Ja, det har vi inte ens berättat Du har ju köpt en Xbox One sen förra gången Ja, det glömde vi nämna Ja, Ja, för jag har ju haft min i ett par månader Men du kunde inte stå emot till slut Nej, jag blev för lockad. Alltså, det är ju Titanfall och Sunset Overdrive. Och det, det verkade vara för många bra spel helt enkelt. Ja, och du ångrar det inte än så länge? Nej. Nej, det låter ju bra det. Jag är jättenöjd med mitt köp faktiskt. Ja, och din Titanfall finns ju. Din recension av Titanfall finns ju som sagt uppe på nu för allmän beskådan. Och det var ändå ett spel som jag spelade en hel del innan den här recensionen. Ja, det kan man väl lugnt säga. 20 timmar kom jag upp i. Ja. Det är bra jobbat på några dagar. Ja. Nu ska vi se vad vi har mer för nyheter här. Outlast. Skackspelet som tidigare har funnits till PS4. Eh, finns sedan förra veckan ute till Xbox One också. Så vill du bli rejält skiträdd så är det att rekommendera. Och vi ja, jag, jag spelade en del på PS4 faktiskt. Det är ett bra spelare. Ja, det är det absolut. Jag har bara testat lite lite grann. För jag är inte... Jätteförtjust i skräckspel eh, Jag blir lite för rädd Helt enkelt <laughs> Men det finns ute eh, Vi har fått ett släppdatum För Metro Redux Alltså samlingsversionen som innehåller både Metro 2033 Och Metro Last Light eh, Kommer att släppas Den 29 Augusti var det va I Europa. Ja det stämmer det kommer ju till både Xbox One och, och PS4. Ja, och det är alltså omgjorda versioner av båda spelen med putsad grafik och allt vad det innebär. Lite extra material och sånt där. Det viktigaste är att det går i 60 fps. Innan gick det ju knappt i 30 på konsolerna. Nej, precis. Så det kommer ju flyta betydligt bättre nu. <kör> Ursäkta. En annan stor nyhet som vi har rapporterat om idag som då ...vart mycket skriverier om de senaste dagarna... ...det är att Crytek inte har det så himla lätt. Det ryktas att de har... ...att den här tyska studion har... ...ganska svåra ekonomiska problem... ...och att... Ja, ...att de har som en följd av detta... har ...fått lägga ner utvecklingen av Rise 2. De ska ha problem att betala ut löner i tid... och över hundra anställda ska ha lämnat företaget bara sen i mars. Jag kan inte säga att jag är särskilt förvånad ändå med tanke på, jag tror det var Crisis 3 som drog ner detta. Det var ju efter detta av de dyra spelen som skapats. Ja, och jag tror inte det sålde jättebra heller. Nej, det var det som var det trista med det hela. Ja, det var ju ett bra spel. Ja, absolut. absolut. Jag, tycker det är, jag tycker det är tråkigt för Crytek är en studio som jag, jag tycker det är en studio som behövs de gör liksom inte kanske de bästa spelen alls men det är en sån studio lite som Epic Games till exempel som, eller Naughty Dog som verkligen pushar den grafiska utvecklingen och presentationer. Samtidigt så kän känns det för egen del som att just Crytek, de satsar mest på att göra så tekniskt avancerade spel som möjligt Sen tänker de inte lite på, så mycket på hur kul de blir i slutändan Nej, det, det har ju varit en del av kritiken på flera av deras titlar Men ändå, då liksom de, de utvecklar sin CryEngine hela tiden och licensierar ut den till andra spelstudier Vilket gör att den tekniska utvecklingen hela tiden drivs framåt. På samma sätt som Unreal Engine till exempel och som Epic har gjort. Ja. Så jag hoppas verkligen att det löser sig för dem på något sätt. Ja. Speciellt nu när deras brittiska studio håller på och utvecklar Homefront The Revolution. Det vore jättetråkigt om Homefront-serien skulle dra, ner, dra en studio till i konkurs. För ja. Chaos studio som utvecklade första Homefront stängdes ju inte allt för lång tid efteråt. Jag läste nu dagarna på tal om det med ekonomiska förlust. Att De ligger ju illa till också. Ja, det har vi ju inte nämnt. De har ju gjort sig tillgängliga för, ett, för att bli uppköpta. Faktiskt. Ja. Så om det är någon studio som eller något företag som vill köpa majoriteten av deras aktier så får de... I princip kontroll över hela företaget. Eh, så det har ju varit mycket snack om att folk tycker att Microsoft borde köpa dem och att Sony kanske borde köpa dem och, eh, och liknande. Men det, det känns som att förmodligen så kommer det vara liksom någon riskkapitalinvesterare som... Köper upp dem i slutändan. Om det blir någon som köper dem överhuvudtaget. Det vet vi ju inte. Hur det blir så tror jag ju faktiskt att Capcom blir räddade. Alltså de har ju för, på tåg för många stora serier för att det ska gå till spill. Och så att inte någon vill ha dem. Nej precis. Det, jag, jag tror också att det kommer lösa sig på, på något sätt. De, de kanske behöver fokusera om lite på vissa saker. Men det är ju fortfarande en prestigefylld studio. Absolut. Ja. Så jag hoppas absolut att det kommer... Lösa sig för dem. Ja. Eh, ja. Jag tror väl det var de flesta nyheterna. Den här veckan. Eh, det är alla nyheter vi tar upp den här gången i alla fall. Så säger vi. Eh, och ja. Då går vi över till veckans diskussion. Vi har ju redan pratat om. x Sverige lite. Vår nya sajt. Eh, så jag tänker att. Vi går vidare till vårt andra Samtalsämne den här veckan Om det känns okej okay för dig Ja absolut det gör det Ja då är det ju så att Vi är ju i slutet av juni nu Vilket betyder att halva året Snart har gått redan Det är lite sjukt när man tänker på det Hur fort tiden går Ja. Eh, så jag oh, sorry förresten att jag var lite av nu så jag fick precis en nyhet här medan vi snackade. Jaha, vad är det? Det är att eh, rollspelet Sacred 3 har fått ett släpp Ja, eh, ett ögonblick här. Vänta lite. Ja, för den lyssnare som inte var uppmärksamma där så ringde det precis på David större mitt under inspelningen här. <laughs> så förhoppningsvis kommer han återinner några sekunder. Men jag kan passa på att dra här att nyheten som kommer in precis, alltså Sacred 3, den populära rollspelserien har fått ett släppdatum nu. På Playstation 3 och Xbox 360 faktiskt. Och det kommer släppas den första augusti redan. Jaha, här i Europa. det ser man. Jag täckte upp lite för dig där nu. Ja, det, det ringde på dörren här så jag var tvungen att kila iväg. Men det var bra. Första augusti redan sa du. Ja. Det är ju oväntat snart ändå. Och det kommer innehålla co-op för både offline för två spelare och online för fyra spelare, enligt pressreleasen. Det låter ju helt klart lite spännande. Jag undrar om var det Sacred 2? Nej, det var Risen 2 som var piratspelet. Ja, ja. Sacred, Sacred är slags diablo kopier. Ja, just det. Just det men de har väl inte varit helt dåliga som jag har förstått i de två första spelen. Nä tvåan har en hel del fans. Ja, så det är absolut... delen det kan ju absolut bli spännande. Ja. Så det får vi se. Det kommer vi väl förmodligen recensera där då, på sensommaren. Ja, det vill ja. vi göra. Ja, så då får ni hålla utkik efter det. Det är alltid kul med breaking news mitt i, <laughs> mitt i sändningen. Det kom ju lägligt också när det ringde på din dörr. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men... Tillbaka till veckans diskussion då. Eh, som sagt eftersom vi är vid halvårssträcket snart så tänkte jag att vi skulle utse våra game of the year so far. Får man väl, får man väl säga. Eh, vilka, helt enkelt, helt enkelt, vilka är de bästa spelen vi har spelat under det första halvåret i år. Eh, och ja. du, du har ju din lista klar vet jag redan så du kan väl börja köra din topp tre. Ja, absolut. Och först är det ju självklart Child of Light som jag gav högsta betyg i min recension. Det tyckte jag var helt fantastiskt. Och faktum är att jag tvivlar faktiskt på att vi kommer få se något bättre spel spela det i år, i alla fall för egen del. Ja, det, det ska bli spännande att se. Jag har ju inte testat den för jag väntar ju på PS Vita-versionen som ska komma om någon, någon vecka. Ja. Men jag ser helt klart fram emot att testa det. Ja, du har absolut någonting framför det kan jag säga. Ja, det låter bra det. Vad har du med på listan? Ja, tvåan är ju ett spel som du har spelat en del också, nämligen Ace Memories of Celsius till Playstation Vita. Ja, just det. Fruktansvärt grymt bra spel tycker jag, i alla fall eftersom jag är ett fan av serien och har spelat den tidigare. Ja, precis. Jag fastnade väl inte riktigt lika hårt som du gjorde, men det är absolut ett bra spel ändå. Ja, det tycker otroligt. jag. Musiken är också helt fantastisk tycker jag. Ja, det håller jag med om. Det är en riktigt bra soundtrack till spelet Och sen så, sist men inte minst, det är ju ett spel faktiskt som jag bara har spelat någon vecka nu så jag nämnde tidigare. Nämligen Titanfall, som var helt sjukt beroendeframkallande. Ja, det, det, det blir lätt att timmarna drar iväg där när man spelar. När man spelar Titanfall. Ja, och det lär ju vara ett spel som jag spelar mycket, mycket mer under en lång tid framöver, och då kommer nya kartor och liknande också, och nya game modes. Ja, precis. Det, det glömde vi bara att nämna förresten, uppdateringen till Titanfall. Ja, just det. Vill du dra lite kort vad som kommer, in, kommer vara en del av den? Ja det kommer en stor uppdatering nu vilken ve vecka som helst även om det inte finns något exakt datum men det kommer lägga till att ett nytt game mode som heter Marked for Death som går ut på att ena laget ska jaga, jaga rätt på en spelare i motståndarlaget och de andra ska skydda den och du får bara poäng om du dödar den spelaren som är markerad Okej okay, det låter ju lite lagom kaotiskt sådär. <laughs> Ja det låter ju vara rätt intensivt Men tanke på att om, om han dör så vinner ju andra laget. Ja precis <laughs> Men och sen så kommer det vara lite andra små saker som att du kan välja röst på din Titan, alltså roboten. Okay. mellan tre olika och sen så diverse emblem som du kan utsmycka roboten med när du har gjort olika challenges i spelet. Ja, men det... Samt en efterlängtad förbättring till matchmaking så det är mycket enklare att hitta spelare. Ja just det, men det, det känns som en välbehövlig nyhet. Ja det var ju det jag klagade på i min recension att det har varit mycket strul med servrar och det tar lång tid att connecta och Ja, precis. Så, förhoppningsvis så ska det inte ta mer än två minuter mellan varje match som du gör nu. Nej precis. Yes. Det var dina tre favoriter då. Ja, vad har du för några? Du kan ju börja med första? Ja. Eh, jag börjar med tredje jag går åt andra hållet. Eh, ja, okay, du går alltid mot ström. Ja, precis. Det, <laughs> det Jag sitter och tänker tillbaka. Usätta, tänker tillbaka här nu. och Det har ju kommit väldigt mycket bra spel. Så det är svårt att välja ut tre. Men vi ska se här. Jo! Ja Herregud. Får jag, göra, får jag göra fyra? Nej, det får du inte. Vi sa tre innan. Då är det tre. Okej, ja, okej. Okay, okay. Jag kör på tre. Då säger jag på tredje plats: South Park, The Stick of Truth. Fantastiskt roligt rollspel med den där klassiska South Park-humon, verkligen. Eh, har ni inte spelat än så borde ni göra det Så snart som möjligt För det, det har bra rollspelsmekanik Och det är fruktansvärt roligt också ja. eh, Det är min plats tre eh, Vad är det som plats två då? Plats 2 har jag en eh, Min senaste recension Det är nämligen Valiant Hearts The Great War eh, Som jag redan nämnt i det här avsnittet Ett alldeles fantastiskt spel är Väldigt stämningsfullt och väldigt gripande så det är min plats nummer två Och detta Har du någon gissning? Om jag ska gissa spontant Så skulle jag säga Danganronpa Nej det är faktiskt Rambo The Video Game Nej <laughs> <laughs> Nej, du, du har helt rätt Det är Danganronpa Trigger Happy Havoc Till PS Vita Som är mitt absoluta favoritspel hittills I år med konkurrens av de två tidigare jag nämnde på listan här Och även Trials Fusion som var fantastiskt bra Men rompa eftersom det är fruktansvärt bra story i Och det är väldigt vanebildande Och jag hade stora svårigheter med att lägga ner det spelet överhuvudtaget När jag satt och spelade med det Det tog inte många sittningar innan de 30 timmarna var avklarade och du kan ju se fram emot att uppföljaren kommer ju om tre månader bara. Ja, precis. Så det börjar redan klia i fingrarna nu efter att få, <här> få lösa lite fler mordgåtor. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Eh, men det är mina tre favoritspel i år. Hittills i alla fall. Eh, så, så får vi se vad de placerar sig på vår Game of the Year-lista sen i slutet av december. Och det är ändå långt kvar på året, ja, så det kan ju komma att ändras. Och det är väldigt, väldigt många titlar kvar. Ja. Eh, som vi har nämnt flera gånger, oktober, november, där kommer vara galet spel överallt. Ja, det gillar vi. Ja, ja, absolut. Okej, okay, vad, vad spelar vi annars? Vad spelar du? Ja, just nu blir det mycket Titanfall och Killer Instinct faktiskt på Xbox One. Ultra Street Fighter Ultra för att läggas åt sidan lite ett förmån för killer alltså. Jag tror inte det är sant. Är det möjligt? Ja, det är möjligt. <laughs> ja, härligt. Riktigt bra spel faktiskt upp för alltså en ny version av en klassiker helt enkelt som de har behållt samma mekanik men ändå gjort det modernt på något sätt. Ja, men det är alltid trevligt när de lyckas förnya gamla koncept eh, och göra något nytt och fräscht med det. Ja, vad spelar du själv då? No? Eh, oj, det är mycket <laughs> eh, Jag håller på att recensera Watch Dogs och Wolfenstein The New Order till Xbox One eh, Till eh, PS3 och PS4 Håller jag på att recensera som sagt Grid Autosport och eh, One Piece Ja, eh, oh, Nu kommer jag inte ihåg den där Unlimited World R Eller vad det nu är eh, Red Red <laughs> Och även MotoGP 14 till PS4 som jag har hört ska vara riktigt bra också. Har du den testare? Nej, jag har faktiskt inte hunnit starta igång den. ens. Ja, ah, okej. Okay. Men det ska jag göra nu inom de närmsta dagarna har jag tänkt. Och sen som sagt håller jag på att spela Rise också för jag ska recensera det med har jag tänkt. Längre fram kommer jag även skriva en recension på Forza Motorsport 5- och när jag har någon ledig tid att spela något som jag inte ska recensera <laughs> så har jag precis börjat spela The Lego Movie Videogame. Okay. Det jag... kan inte gå ett enda avsnitt utan att du nämner något av de här Lego-spelen. De, de, de är helt fantastiska. <laughs> Redan på första banan i, i det här spelet så får man, är det ett dansminispel där man får... Kejkade oss till den här fantastiska... Jag vet inte om du har sett Lego-filmen än. Nej, du menar Everything is Awesome. Du spelade eh, den för mig på festen. Ja, sånt? Everything is Awesome som är kanske tidernas bästa <laughs> låt överhuvudtaget. Men, men inte när du körde den på repeat i över en timme som du gjorde då. Nej, det var ju kanske lite tjatigt den gången. <laughs> men. Nej, men det är ett minispel där man, man spelar ju händelserna i filmen. Och har ni inte sett filmen så... Gå ut och köp den. Jag tror den släpps idag till och med. Det är årets hittills bästa film. Jag skojar inte. Eh, trots att det är en strax under två timmar lång reklamfilm för Lego i princip. Den är, ja, den är helt fantastisk. Jag har sett den. Eh, ja, jag har sett den flera gånger redan. Eh, så den borde ni absolut skaffa så fort som möjligt. Och även eh, spelet, av det jag, kan, det jag har hunnit köra hittills är klassisk eh, Klassiskt Legospel Och det är precis vad jag gillar Jag vill bara ha mer Lego hela tiden eh, Jag räknar Jag väntar fortfarande på ett officiellt släppdatum För Lego Batman 3 som kommer att bli Så bra Ja, oh, men det var jag spelar. spela <coughs> Exakt Jag är ingen så här Runt tio titlar eller något sådär Lite lagom att ha på bordet eh, Och som sagt Allting det kommer komma upp på de olika våra olika sajter får man ju säga nu, det är ju plural för en gångs skull. Ja. Eh, men ja, annars är det väl inte så mycket mer att tillägga tror jag inte. Nej, det börjar bara att jag efter nästa avsnitt. ja Jajamensan, och vi lovar att den här gången ska vi inte missa nästa vecka. Men nu hade vi faktiskt en anledning. Ja, precis, vi har ju haft mycket att göra med den nya sajten. Eh, så följ oss på Twitter. Jag är David Understreck Joel är eller Kafka Palazzo 83. Där satte den den här gången. Yes. Eh, följ ju PS-Sverige på PS-3-Sverige. Och eh, följ framförallt kanske just den här veckan Exet-Sverige eh, på @XetSverige. Så får Och vi ni... finns även på Facebook. Vi finns även på Facebook. PS-Sverige och x sverige Och följ även podcasten såklart på eh, Spelstationen Podcast på Facebook. Yes. Eh, om inte annat så hörs vi igen nästa vecka. För Joel Brage jag heter David Wallström. det här var allt för den här gången. Hej då! Hej då!